Češću. Obratite pažnju, dakle, samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi mogu da primaju svete tajnu. A oni kršteni odrasli, treba da budu svjesni prije toga i naučani da se u tajni prije češća u Bog daje. Bog koji volju ima da mi živimo po njegovoj volji. I znak naše odlučnosti i spremnosti da uz Božju pomoć tvorimo njegovu svetu i uzvišenu volju jeste naše pristupanje svetoj tajni pričešća. Obratite pažnju, ne mora niko da nasjevu da se pričešćuje, a svi oni, koji se pričešćuju, moraju da drže zakon Boži. Teško nama, braćo i seste, ako se pričešćujemo, a svjesno srljamo u grijeh, mi tim grijehom gazimo krv gospodnju i odričemo se svih naših zavijata, jer pričešće zajednica je se zajednica u krvi, razumijete? Ovo što se daje, to je samo prečestotilo i sama prečestna krv gospodnja. I ko ulazi u sa Bogom, kroz zavjetu krvi, on se obavezuje da će ne samo svojim mislima, nego i svojom krvlju ostati vjeran, kao što je ostao sveti Nestor i sveti Dimitrije. Zato, ako nismo spremni, braćo i sestri, Nemojmo na silu i nemojmo preko svoje mjere. A ako smo u duhu pokajanja odlučili da ćemo se mijenjati uz Božju pomoć, jer Gospod nije rekao mijenjajte se, nego uzmite, jedite, primite silu i onda će ta vaša želja da se osvari. Zato se mi pričešćujemo da bi te naše dobre i blage namjere mogli da sprovedemo, da ovaprotimo, jer bez pričešća želja da se promijeniš, postaće neispunjeno. Zato nam se gospod daje, vi to podrazumljiva da imamo i tu svijest. Ako si se pričestio, ti postaješ obavezan da u svim životnim situacijama postupaš po njegovoj volji. Nema onda praznoslovlje ja bi ovako, ja bi onako, Ja mislim i meni su rekli, jesu li rekli, jesu. jesu li ti krv dali, pa nisu, jesu li život dali za tebe, nisu, prosto su posavjetovali, ovaj i savjetuje i uči i umire za tebe, vaskrsava za tebe, radi tebe je postao čovjek, radi tebe sve ovo, radi tebe je ova sveta liturgija, radi tebe su i ove tajne, sve radi tebe a ti treba sve radi njega da činiš, radi njega da živiš, da on postane život tvoj. To je visok nivo, ali nemamo kud, braću i sestre. To je ono što nam crkva daje. Bog hoće od nas, gospod hoće od nas da postanemo bogovi. Ako je to mnogo, onda možemo slobodno svi da izađemo on volju i blagoslov neće mijenjati. A sigurni smo da bi ovdje ostalo makar troje, nadamo se i više koji tu želju imaju. I radi njih ova liturgija ima smisli, radi njih se ona i služi. Ali, daj Bože da ne bude samo troje, nego da smo svi ovdje sabrani, takvoga nastrojenja. Ukoliko nismo, onda se potrudimo, braću i sese, kroz ispovijest, kroz pokajanje, kroz post i molitvu, uz Božju pomoć, da dođemo do tog neophodnog liturgijskog nivoa svijesti. Jer mnogo toga, nažalost, nalazi se ispod tog nivoa. I takav čovek ne može dalje on ne može da se sjedinjuje sa Bogom. Zato, obratimo pažnju, oni koji su spremni neka priđu da prime obavezu sveštenu, da prime krst i odavde primivši sveto to pričašće, da kode putem gospodnjim, bez skretanja i svraćanja tamo i ovamo, nego za njim, koliko god bilo usko, koliko god bilo i opasno i naporno, On je sa nama, i evo ova liturgija potvrđuje da jeste, i sa svima vama koji ćete se pričesiti. Ali, posile pričešća da pazimo kako živimo i kako mislimo, braćo i sese, da nam svete tajne ne budu na sud ili osudu, a teško čovjeku kome na tijela i krvi bude na sud. Njemu nikod ne može više oprostiti, nikom. A blago onome koji se pričesti dostojno kao bolesnik i kao grešnik, jer je primio i selitelja, jer je primio spasitelja, jer je primio vječni Boži blagoslov. i blagoj svoj. iz dva putira, jedan ovdje, a jedan ko desne stasidije, Budite strpljivi, oprezni oko putira bez naga i pokreta, da bi sve bilo po volji Božioja nama na spasenju.